Енергія Сонця У наш час енергію Сонця використовують у сонячних батареях. Це джерело енергії не забруднює довкілля і не вичерпається, поки Сонце не згасне. Сонце – основне джерело енергії на Землі. Вугілля, нафта і газ виникли із решток давніх рослин, які використовували для свого росту енергію світла. Енергія Сонця акумулюється в річках океанах та вітрах. Його світло і тепло потрібні всьому живому. І все ж, ми використовуємо лише мізерну частинку сонячної енергії, яка доходить до Землі. Геліоелектростанції За допомогою дзеркал сонячне проміння можна сфокусувати, щоб воно нагрівало паровий котел. Утворювана пара крутить турбіну, яка виробляє електрику. В Каліфорнії, США, уже діє така станція під назвою Solar-1. 1818 дзеркал, регульованих комп'ютером, спрямовують сонячне світло на котел, розміщений на висоті 91 метр. Однак геліоелектростанції можуть використовуватися тільки в районах з великою кількістю сонячних днів. До того ж, значна частина виробленої ними енергії – Втрачається при передаванні на великі відстані. Сонячне тепло. Сонячне тепло можна використовувати для опалення будинків. У сучасних будівлях з великими вікнами і теплообмінниками на дахах, обігрів приміщень і підігрів води можуть бути забезпечені лише за рахунок сонячної енергії, навіть у похмурі дні. Так. Проста теплоізольована скляна панель з чорним дном акумулює достатньо енергії, щоб нагріти воду, оскільки чорні поверхні поглинають основну частину світлової енергії. Ілюстрації. У сонячних печах промені фокусуються за допомогою величезних увігнутих дзеркал, забезпечуючи чисте джерело тепла, яке не забруднює метал сторонніми домішками. За допомогою сонячних панелей, які акумулюють енергію сонця, можна нагрівати воду для попутових потреб. Конструкція сонячної панелі Сонячне світло і холодна вода на вході Листи скла Чорна металева підкладка Теплоізолюючий шар скловати Труби Насос Теплообмінник Резервуар Гаряча вода на виході. Електрика із сонячного світла Фотоелементи, винайдені в 1950-х роках, перетворюють світлову енергію безпосередньо в електричну. Роблять їх із кремнієвих пластинок, як і більшість електронних компонентів. Це ідеальне джерело енергії в умовах надміру сонячного світла, наприклад, у космосі. Подібні джерела енергії установлюють на супутниках та космічних станціях. На малюнку показано, який вигляд мають сонячні батареї космічного телескопа Хаббла. Для живлення супутників використовуються сонячні батареї з фотоелементів, змонтованих на панелях, які можуть розвертатися. Такі джерела струму майже не потребують обслуговування.